Naja, ich habe vier Jahre Grafik an der FH studiert und schon während des Studiums drei Praktika gemacht. Und nach dem Studium ging das gerade so weiter. Also der Ausdruck Generation Praktikum ist schon berechtigt. Und manchmal ist es echt hart, denn als Praktikant geht man meistens ohne einen Cent nach Hause. Aber was bleibt einem anderes übrig? Entweder kämpft man sich durch die Praktikumszeit oder man findet wahrscheinlich nie eine Stelle. Tja, und es hat dann tatsächlich doch geklappt. Mein letztes Praktikum habe ich bei einer Zeitschrift gemacht und die haben mir dann endlich einen Vertrag angeboten.